قرآن مختار موردن کو مولانا عبدالواری سے دور تفسیر قرآن دا ستانوے نمبر کیسٹ چپڑو پائے محل لافر اگزائی مسجد کی وسط رسط دو دار نو کی شعر جدی دا ملاوی دو پتایا ساتھ ای اشاوا دی توی دا سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر او خوخی خوخی و لحمی او خوخ بید مارغانو ممیشدهون غاغینا چی دی خوخی و غاڑی و او عینون او دید پارا بیهوری دخیسته اسفر گوالا که امثال اللعلو علمکنون فشان دمالغالرو بندو ساتلشو جزاءن بما کانوی عملون بدلا بارو کولش دی لرا بدلا فسبب دا عملونو ددائی چی دی سا عملون اکدو و ردابن بلا بیگی عمل باندې عمل ګره یو سره په خپله عمل جنت ته نشې دی خدای یو لار ده دا جنت الله یو لار جوړه کړی ده د هڅې له وله د رحمت د الله په لار روان شې رحمت د الله په دربان را راوریږي او چې د الله د رحمت کی پټ شوی رسیدې سیدا په جنت ته لا اسماونا فی ادمناوری پدې کې لغوان بیکاره خبره ولا تاسیمن ند ګنا خبره الا قیلن سلامن سلاما مگر وینا سلام سلامت والسلام اصحاب الیمین او دخیل اصوالا ما اصحاب الیمین سمرخ حال بی دخیل اصوالا فی صدر اممخ زودن پاق بیرو بیازغو کی بی چازغی با پکی نئی او پاق کلو جغتو جغتو کی وظل امم او پاق سوری اگدو اگدو کی اگد سورے بی یو حدیث کی رازی صحیح حدیث کی چی یو اصبا ددی کالا کسل کا ددی لاندی سل کالم زلکین نا غسل کالا بپورشی اس بس تړی شین خدا سوره ختمیږي ها ځکه چې د سوري فایده ډیره زیات ده او دا سوره استعماليږي د پاره د آرام نو د جنت آرام هغه ختمی دعا لنه ده الله رب ال عزتوی چې وظللممدودین پدی کی به سوره یوګد وما ایم مسکووین او وی په باو بو جاریو کې جاریو به دنا دغه وبو بنې د کومې ټای چې کله بېجلې او کله نه کله وال سمند کله خراب دی دنا دا به جاریوبې روانې وي او باक्यातن قصیرتن او میوي په ډیرو میو کې بشمار امو کې بپټ لا مقدواتن ختمي کی بنا ولا ممنوعاتن او منا کړ شي مطلب څه دی کله کله د نړۍ کې به میو باندې سګونو لګي مرصې راشي کل گلمی وی ٹولی موجودی د خبا کاکا باندې بلڈ پریشر دے شوگر دے بدل اخین دی اللہ ایدا دڑ صفات نہ بپ کی نئی کلار سےشته خود د وس کنے دی اللہ ولا ممنوع معنی کی گیتم نہ و دی دی فروشن مرفوعہ اودے د پاربئی فروشن مستری مرفوعہ تن بوردا گلے شوی ډیرے خستہ و مزیداری ولا ذکر گئی دی دے کہ د فروش نہ مراد بی بیان دی سکا چور بسی د زنانو دی و فروشن دې لپاره بیبي بی بیانې مرفوعاتن پورته کړې او دا به کمی بیبياني وای مراد د دې بیبيانو نه بیبيان د دنیا دي د دنیا بیبيان ته نه مراد دي وفروشه مرفوعه دی دی بی بی دا دې لپاره بیبي بیانې مرفوعاتن پورته کړې شي چې کمی بیبيانې د دنیا دا جنت تللې نو دای په لې مکامي نو کدا سړې وي خدای عزت دلته تا څنګه ما هرته راپېال ترابولي که داګه می خزنه خاوان څنګه نه بزیوب نه د تمه خزنه جخاوان څنګه گاونډان ته تنګو او دا الله نه فرمانه وا ناراسبلسنو مزد نه تیار ده بزیوب نه دا تابیداری دي په کار ده دي چې دا دی دی تابیداری ده ګوره ځنا نو ډیر اسان بین دي jihad پرې نشته بهر د ګرځیدو لپاره ټول کارونه الله په سړی دی او ګوره کدن نه پینځه ټیمه مزد د خوان خدمت ته بس هغه به تو خدمت ته داګه په اخلاص سره ګيرد کور د ټول کارونه دی نو د کور ټول کار دی خورل د خورلو انتظام د کپړو انتظام خو دا ټول د زنانو د الله د رضا د پاره کوي نو چې کم نارینه د دینه خوراک کوي چا غي سوره موزونه کوي باغی کې د دی ثواب سوره حجونه کوي باغی کې ثواب سمره کارونه چې د دین کوي په ټولو کې ثواب دی او د ریوه جنان په دې باندې بیر آسانه په هر یو کار کې الله رب العزت د دې پر اجر او صاحب د خوشر د دې نیت صفایي هغونه ټول د ټول یو بل د سترګې ښړې یو وای ما وکړ د بلې آرام او بل وای ما وکړ د ټول کار او د بلې آرام کوه مننه چې دنیا کې ځان کړولې نو هغه ته نه مراد دي او فروش مرفوعه او بيبيانه بي پورته کړي شي انشانا انشاناهن منګ ما پیدا کو دیلاره انسان په یو نهې پیداې سره الله ربول عزت وي دای پیدا کوم په یو نهې پیداې سره اې دا دلیل پدې ری چې مراد د دینه د دنیا بیبیا نه دی چې دا به پدې هه اته پدې صورت نه وي کبوډای ګاره تلی الله به ځان نه کین تخیسو شکلون عالمین نو الله به له شکل شکل ورکین انا انشانا هن انشام منګ ما پیدا کو دیلاره په یو نه نو دخپلو بی بیانو سرخواریو محنتو گئی چه تاب داری الله دا اللہو گرزی فجا اللہو او که سړی مالا چل نرازی چه زواتا سوو اما نو خدای لخو چل ورزی کنا دا الله دی کتاب تیکیونوی نو که خوشکسمتاوا عبرت بطنو آخلیه که بدبختاوا نو بس د داغی بخپلا بدبختی بیانو فجا اللہو نایب کا ابکاران گرزولی به مونگ دا ابکاران پیغلی اورو مینا کان کی اثرہ بنام زولے تول با اللہ ی عمر کی حدیث کی راضی در دیر شو کال عمر بھائی او گیرہ بنی د ویختو پدی بدن ما نزیاتی ویختو بنی سیوا روزو د بانو او د سر د ویختونا ها دا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بگیر بغیر ای به پارا د احترام دا غی او نور چه سمرم جنتین دی تولو بغیر نی صفا بھائی بدو سین نو دنیا کی ګیره خون گئی عدالتونو موګه دا الله دنیا کې ور کړی د سړی له یبه دي کې خېستاو مزیداره ګیرا یو سړی پری دی او غلام حویصې بو یو سړی حفاظت کولی شي کنه وایي جی او پری دی دي چې سور اوږدي ګینو اوږدي دی او شرط دا دی, دی چې حفاظت دی کولی کولې شي یا الله مفتی رشید رحمت صاحب یو ځای کې لیکلي دی وایي ز کلا کلا چې ګیرا مانګسګم نو شیشی د اوډری ګمباسی او دا ګیرا ونی سم دا کول کوم چې یا الله تا څومره فست انسان بلا کړې ده څوره خسته ګيره دي الله را کړې ده نو دا د جناتیا دنیا کې صفت ده چې دنیا کې بد ده ګرای اخرت کې بنه نه ده دا غسی بی بیا نه دي چې دنیا کې ګبړای غاني آیا په نور څخه نقصان په کې ده باندې الله به ته ټول الته لري کړی له اصحاب الیمین وی بداد خلاص والا د پارا دا له اصحاب الیمین متعلق ده ان شاء نه ان نه هن سر او یاد اطر بن سر دي ہم زولی بید پارا داخل اسوالا ہوں صلتوں من الاولین صلتوں من الاولین باب یولی جماعت دڑو منونا او صلتوں من الاخرین او یولی جماعت بید رسنونا الله دې موږ او تاسو ټول پدې کراولې عبد الله ابن عباس دا نبی علیہ السلام نے روایت دی گر کین چې نبی علیہ السلام فرمایي هما جمیعاً من امتی دا دوړه ذکر شو رویدابا زما د امت د ډلو نه دا, دا دواړه هما دواړه جمیه من امت دا ب زما د امت د ډلو نه ني واصحاب شمال واستفيذ اخرى وی ذکرتای دسلاس والا ما اصحاب شمال ثم ربده البید دسلاس والا الله دې موږ او تاسو ټول له دینه پناه راکې تیسا مؤمن وی به په ګرمه هوا د جهنم کې واهم مینا په ګرمه بو کې و ظل ميه مؤمن اضا غسور د لګيده جهنم کې و ظل پهغ سووری من یخمومن مومن لکې د جهان لا بارریدن چې نه به یخ والله کري من نه به فیداک د جهنم لګې به بامن نه سفاه به نه ورکي داې الله هن همکانو قبل لظالې کا مفه د شی مخکې د دینا سرکش مه مستته او سرکشه وقانو یو سررونال حینسی لاظم. او دی چې هميشه والے کو په ګناه لویات ګناه ده شرک ده وکانو یقولون او دوی به ایظام اتنا کله چې موږ ملسو وکوننا ترابن شو خوري ويزامن ورډ کی اننا لم ابوسونا همب به بیارا پورته کولې شو او اباول الاولون او اعظم غا مشران نډبنې نو قلت اوایا ان الاولین والآخرین یقینا نډبنې ورسنی لا مجموعون خامہ خبرہ جمع کول شي الی میقات یوم معلوم مکرر وقت ورځی معلومی دا نو قیامتونه معلوم او د دې کې یوم معلوم نو مطلب څه دی الی میقات هغه مکرر وخت یوم معلوم دا ورځی تا چې معلوم په صفته نه دا ورځ نه معلومه معلوم او دا هغه صفته معلوم دی صفات سو مخکي سيګر وکړه کنه حافظه الرافعه دارنګي سورتي حد کې ازاز الذلله الارض ذل دال دکي انزلزلت السات شيونذين هر اوس سورتي ذلال کې عزيز ازل الذلله الارض ذللها سورتي قاریه و يل قاریه تم القاریه دا غ صفاتونه معلوم نې کنه سما انكم بياتسو ايها الظالمون ايرو كون کو د سميلاري المكذبون اي نسبت د درو كون کو انبياء ہوتا حق لا اكلونا خضم کی بایئ من شجر من زقوم د ونی د دو زقوم من فمالئون منها البطون نړه کوي بلاغینه خېټه لرا خېټه بڑا کوي ګر دا خېټه ډکول نه دی دا یو انکاره سیفت دی پیغمبر علی السلام و انکار لوخې چې ډکول شنوغه خېټه دا, نو کی دا وی نو قیامت کې به دې ډکون کې د خېټو وي فشاربون علیه من الحمیم سکې بلاغې په ساګر مېوب فشاربون نسکی بدا شوربالهیم پشان دس کلو دا غل وخلې اوخه هیم د اوخ یو مرز دی چې کله په د اوله کې نو دی وبسکی نه مړیږي وبسکی نه مړیږي الله ودا سي بیسګي هغه بسنګوبه ګرمېوبه وایي ها ذا نزلهم یوم الدین بعده ملمستیاده وی په ورځ قیامت سړیسه چې مل مراشی خصوصا دې موسم کې انا دې لومبه لګي اس تاسو نن له کوم حکومت دی وی یا فیوب ته تیار لګی خې مزدورې وی چینی پکې وا چې مالګه پکې وا چې لیمو پکې وا چې کاکار هغه لکه ګرمیه ختم شي نو بیا وتوی وای نور بسکه وېړمبه دا شربت او کوي بیا به ګورو نور ته شربت پیوس کئ هان نو بیا کې ساری غنان وای خمزدار چای تیاره کئ هاو کې ساری نو ډوډۍ په ډوډۍ والا پکه کئ وړمبه په شربت کې ل چای ک او بیا ډړه تییاه کوئ نو د ړونبنی خوراک ته چې دا شربت دی او چای دا ته نوزو باره ب کي الله و دا به د یا هغه نزی دغ ابت دا ای ټ ک دا د یا به خوراک دی نو چې هغه مستقلل خوراک به سره ناکارئ. ځکه چې فوروریور سد سړی او پله چای بهخه کې یا او کلاس د کلسه شربت وکې دا نول دا د حالت دی چې هغه ګرم او بب او دداخلیرو کړول شي اوړولی شي. الله دې موږ تاسو ټول له دې پانه راکې نحن خلقناكم موږ بيداکړې تاسو د دلایلی عقلیه ذکر کوي سره د ځجرنا موږ بيداکړې تاسو فلاولت تصدیکو نا نو له تصدیق نه کوي د قیامت افر ايتمات النون خبر راکې دا غو بو چې تاسو اړوای پراهیمونو دمنو کې دمهیزه صورت پدې کې دلایلی عقلیه داو د توحید صداقت صدقه قرآن زجر ذکر گئی موریزینو ته تخفیف ذکر گئی په ذکر د زن کردن او اعاده د درو وړوډلو په اخره کې او بیا بشارت افرایتم ما تم نون خبر را کيده غوبو چې تاسو اړوي ابراهيم د زنا ناو کې ان تم تخلو تاسو پیدا کو دي لرا ام نحن الخالقون یا موږ پیدا کوونکي مطلب سره استافل ستا کار خو صرف دا دی چې تی ورواړی او دا غینه بچي جوړول کار د الله دی نحن قدرنا بینکم الموت مونږ انداز کړي له تاسو مس کی مرګ ومانه نو به مسبوکین او نو یو مونږ اجزا حالا د دینه ان وبدل امثالکم چې بدل کو شکل نستاسو وان نسئکم او پیدا کو تاسو لرا فیما باغ شکلونو کی لا طالمون جتاسین پیجنای الله رب ول اذا توی چدی چد کمزور وبونه مده شکل در کوله شو نو په دی شکل رانول دیمز قادرایم که نه نو پدا سی شکل کی بده پیدا کم امام حسن رحمਹੁ الله فرمای نو بدل صفاتکم فنجعلکم قرادتن وخنازیرا کما فعلنا بمن کان قبلکم اللهوی پهې کاادیم چې خنزیر د نه جوړکم پهې کاادره ما چې شادو د نه جوړکم لکه مو سره چې می دا کار کړلوولې ته برت ناخلی چې دی اووبونه مې دله دا شکل درک دی نو اوس دله دا شکل راول شم خو سمشه دا یاره د اللهی سم شوي یا مطلب دا چې تمې دې دا اووبونه داسې انسان پیدا کړی نو چې بیا مټ ستا دوباره را پر د کول ما ته نه ده بیا په بل شکل کې پیدا کمم هغه شکل به په ته غزه بوګدي انسان جي پیداکي جي قيامت کي جنطيار د دې بدن بشپي ته غزاوي او ادم عليه الصلاه والسلام باركي روات راضي ته غش پي ته مراد زمونږ دا غزن نه دي غزن مراد شرعي غز دي یو لاس دي د شرعي غز وګي دا تقریبا دوره شرعي غزي بهر حال يا ته نه مراد قيامت اسبات دې او يا ته نه يره ده والکهعام تممون نش تلوله تاسو پیژې پیدای شړومبانې فلاله تذ کونې نسیت ناخلیدونبالې پیداش د تهمم دی چې دوبونه مې پیدا کړی تو ل بیا د ننشم را پورته کوی افره تم ما تخصونه خبر را کوي د هغې چې کاری یا تاسوو کم فصل چې کاری د تملوغ سوچ کړ دیته دی او ان تزرونه هو آیا تاسو زرغونای دا بوټی دديام نښ تاخه تش تخم وګور دی زرغونولې کار دی لو نشاو کو غاړو مونږه لجال او هو ابا ګرځو دل را حطامن زرا زرا فزلتم نوبا ګرځي تاسو تفكه ہونا چ غمونه بخاره او دا به وای انا لمغرمونا چې مونږ دا وانه کړي شو بلنه هم محرومونا بلکې مونږه بي نسيب کړي شو يو محرومون مونږ بس رزق رانه واغسته شو نو الذي تشربون خبر را کدا غو بوت تاسیس کئ انتم انزلتموه ايات سرا و رواید لرا من المزند و ريزنا ام نحن المنزلون يا مون يرا لو نشاو کومو غواړو یا الله او دګر دی لرا او جا جن تروی فلولا تشکرون ولی شکرنا دا کوي حدیث کی رازی امام ابن کثیر رحمہ الله پیغمبر علی السلام دوها ذکر کئ چې نبی علی السلام به ابوس کلو دعا به ویلا الحمدللہ اللذی سقانا عظبا فراتا برحمتی ولم یجالهم الحن اجاجا بزنوبنا صفت دونا دی حاقی اللہ لرا چه پمونگا ای اوبوس کو لخوا گی او تند دماتا انکی او نیدی گرزو دا تراوی او پمارای کن خطون کی زمون دا گناہونو پا سبب باندی حالانکه زمونگا گناہونو خو دا دی قبیلی او دا دی دا قدی چه دا دی اوبو بدل شي دی خوراک خوند بدل شي و الله ندی گرزو لی دا سین خوندی ولی ندی بدل کڑی دا رحم و محربانی دا الله دا اللہ وی تم سوچ سوچنے دے کڑی چس گئی انتم انزلتمو من المزنی افرائیتمن نار اللتی تورونا خبر را کئی دا او رو چبلوئی تاسو یا آیتاسو سوچ کڑی دے پاگا او رو کی چبلوئی انتم انشاطم شجرتها آیتاسو پیدا کڑی دا دا غی ونا ام نحن المنشئون یا موږ پیدا کول کیداغي دا یو دغونی چې د عرب مملکو کې چا پیر ابوي خو خال خال ځایونه کې پیدا کیږي مرخ ایفار وتاوین چې لاغي پانه یو ځای کې راسی نو بس هغه یو دمه کو کې اورو لګی لاګه څنګه چې د ماتس د باسه تلیراته کی دی کې سې به خوبس مثال نه دکسي الله غوونه کې تاثیر خې دی الله و دې شنو به نه کېدنه اور چای خدي د نه جذه اور پیدا کول شه نو انسان اس دوباره پیدا کول ما تاسو ګران ندي ان تمن شاتم شجرته ایتاسو پیدا کړي د دیوانه یا مونږ یو پیدا کون کی نخنو جللا مونږ زول ددا مونږ زول ددا اور تسګراتن یاداش د پاره د اور د اخرت اوس دنیا کې اور نوې ها میوی د خوراک وی نو قیامت دا اور بچا پیجن د چیر اور سشه دی خداو الله پیدا کوي چې اور او پیجنی نو دا منګر زول دی دلاره یاداش د اور د اخرت ومطان او فائدہ للمقوینه د پار د مسافرو مقوین اغه چاته وي چې په صحرا کې با دي کی کومستقبل با دي کی او کاریزي تور تلې فسبه بسم ربک العظیم باقی بیان کا دنوم دربسته چډرلوې دی فلا اقسم بالمواقع والنجوم دلت عظمت القران زغوا کومه هغه زایونه د پریواتو دستور زایونه د روبېدو دستور مطلب سره دا زایونه غوا پرېدی قیامت راځي ولی سور کلیه کلی کل نه درجه پټه د شیخ ګارا درجه پټه د شیخ ګارا دکسي الله استحال نه د دنیا کې نو سبب قبر کې نو بلرز په مې میدان دو محشر کې الله تعالی اغله ابن اباسی چی مراد د نجوم نه هیڅ د قران دی سورتونہ سورتونہ ایتونہ ایتونہ زګوا کومه بمواکیه نجوم هغه هیڅ دراتلو له د قران هغه زینو د نزول د قران چې بګم د قران راغله یا سورتونہ د قران و انه لک سم الله تعالی مو نازیم یقینم داده قسم ک تاسو بوئیګینو ډیر لوی ته بوئیګینو دالوی قسم دی دا غفسم پسې دا ټول سيزونه غوا پسې دي انه لو قرانن كريم جراد قران عزتمند په کتاب مكنون لیکل شي په كتاب پټ ساتل شي وي لوح محفوظ تي مراد دي لا يمسوه او يا لیکل شي په كتاب مكنون لیکل شي په كتاب مكنون پټ ساتل شي وي مراد تن لوح محفوظ او لوح محفوظ تي مراد دي لا يَمَسُّهُ لَا اس بَنَلَگای دی قران تا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مَغَرْبَ پاک الله رَبُّ الْعِزَّةِ إِذَا قرآن د ډېر عزت والا دی نو دنیا کې یو عزت دabe چي دی لاس لګای نو پاک بلاس لګای نو ذا بَن نفی پمانه نه نهي زرا چلا يَمَسُّهُ لاس دنه لګای دی قران تا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مَغَرْبَ پاک چاغه د حدثي اکبر او د اصغر د اور نه یعنی نه د جنابات نه غسل کړی او د بیو دسن او دس کړی نه دې ته پاک دې توي پاک دې بوتلاس نه کړی ها یا مراد د دینه دا دې چې دا قران لیکل شوی د لوه محفوظ کی لایا یا مسوح او دې تلاس نه شیله ګولې الال مطہرونا مگر پاک چې ملائک دی دې ته د بل چلاس مرسی ها یا مطلب دا دې چې نه پوېږي په معنا د دې مگر پاک چې پاکې دا او عمل پاکینو دې په قران باندې پوښي د ټولونه زیاته ضروری خبره د قران د علم د پاره پاکیت دي سوره یو سړی کی تقوا پرېزګاری زیاته وا دوره په قران باندې خپويږي چې سوره د تقوا د پرېزګاری کمیو نو دوره بده په مزغوت تیارې تنزيل امر رب العالمین به وجبا چې د قران د علم د پاره پاکیت ولی ضروری دے. علی گل دی سقدار علی ګل دی د طرف دا رب د مخلوقات او الله پاک دیو پاک پاک او لا پاک, پاک, پاک, پاک شی ځکه دا قرآن قانون دی الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات باکیلم الله پاکو خلقو ورغی او بلی دې علم دې بلی تو کار دی اف بهدا حدیث انتم مدحنون آیا په داس خبر باندې تاسو سستی کوی په دې دمره قیمتي کتاب باندې د دې په یزد کول باندې سستی کوی او تجالونه رزق کوم او ګرځوي خپل ایسه دې قرآن نه انکم تو کذبون کتاب نسبت اثبات درو کوي تاسو ل دین لوی بره او سپکارو چې ایز دا کړه او عمل دې پکړه وي نتاتنه ایلا بلا حساب غسلا غسنه د تکذیب دی وغستا فلولا اولندا حساب لغت الحلقوه کله چې اورس دا روح مړایته ام تم هینه ایذن تم زورون ادغوا کتاب سوته ګورئ ونه نو اقرب الیه قوم ډیر نزدی یو د تم انکم والله کلله توونه للی کې تاسونو نه د فلاله غوللی نه ده ان كنت غیرره مدی نه ک تاسو کمزوري غیر مدی ک تاسو کمزي یا غیرره مدی ان كنت ک تاسو غیرره مدینی نه چې بدده د لشي در کوې د عملوو حاصل معنا د دواړه یو ده مطلب د دوړه معناګو که توواای چې زډیل زورې ما سر سوو ک ساب نشي کولی نه د فلوله داخلې په د تررجونه هاباننددي ې فلاله تررجونه نه پس کوی د روح لرا ان کنتم ساعت ک نه کو دا سر ر تیري که تووای زه زورور مالله سووبد د شي را کول او ز به پپله خوهچللیږم د الله داروه او پس کوي او که دی نشره او پهکلو نه دی روان دی د ایصاب کتاب ځایته فَأَمَّا منل مقررببی نه کوي د د نې حلکوونه الله ته فروهنو بیا خو خوشالی د او راحت دی فراو نه بیا راحت دی وحانوونه خوشالی ده وحانو خوش بې دي وحانووښستهې ځکه جننت نیم او جننت د نیمتونوماکان من سبل یمین او کوي د د خل سواللهونه دنه د دې یو له مقام دی یا معنا دادہ دا چې فسلامن لکا دی خلاص ولته ویل کیږي په وقته د مرک کې یو قال له سلامن لکا ویل کیږي و دې سلیته کم کوم خلاص باندې د عمل نامې اغسوحت دار دی د تبس ویل کیږي سلامن لکا سلامتیاده سلام دې استاده پارا من اصحاب الیمینی دخلاص الو د طرفا ملائک بو توي جا جاته په خلاص ملنامه ملاوي شي ملاوي شي دا يا سو حقدار دي چې هغه ته په خلاص ملنامه ملاويږي هغه پتا سلام وي يعني دا به دد لپاره یو ځای یا يا مطلب دار فسلام لکا سلام ته ادا استاد پارا من اصحاب اليمين انت من اصحاب اليمين يبه ته خلاص والاونه تا ته ملنامه په خلاص ملاويږي وا اما ان من المكذبين مطلب څه چې بخیلہ اس باندې یو سړې د عملنامې اغستو حقداري نو بس د زنکدن سره خوش خوشخبری ده هم بارک چې عملنامه د عملنامه به د بخیلہ اس ملایويږي دا خوشخبری ولې ورګی چې مرګ مرک په نشي و اما ان کان ملل مکذبین الظالین ته ویده د دروغ اندیا کوونکو نه ته ویده د تکذیب کوونکو نه اضلین د گمراہانو نه فنظلم من حمیمن نو دا بهر مل مستیاده د ګرمو بو وتسليت جهنم اوذنك يذ اللي ذخت ان هذا يقيندا مضمون ددي صورت له هو حق اليقين دار حق يقيني فيا هذا اشاره دا قیامت دا قیامت له هو حق اليقين دار حق يقيني شیخ القران ده پیر نای رحم الله معنا کوي بیشک یقین کی ویدہ کا خبره د یقین لایق دا چې قیامت به خامخ راځي کارو تصقارو کا يفسبح باقی بیان کا بسم ربک العظیم د نوم درفضا جډر لوی لري امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د فراکو صلاتو دارنګي صورت ممتاز ده په ذکر د اناقید اناماتو د جنت درېم دا صورت ممتاز دی بدل ایلی اکلیو د تربیت د انسان ابل دی صورت بالا کې یو خبره کړل د امام مسروق رحمه الله او ایمان ارادا ان یعلم نبأ الاولین والآخرین ونبأ اهل الاهل الجنه ونبأ اهل الجنه اهل النار ونبأ اهل الدنيا والآخرة فلیکرا دا دی صورت خصوصیت دیں چې وی سوک غاری دا چه د دنیا والاو داخرت دا والاو د دا جنت والا د دوزخ د دی ټولو حالات معلوم کی د رنبانو د رستانو حالات معلوم کی توی صورت واقع دیولو لین یعنی دا صورت مجتمل لے ممتاز دیں په حالت د دنیا والاو داخرت دا والاو د دا جنت والاو د جہنم والاو بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت حدید <تصفح> مدنی صورت ده په ترتیب د صورتونو کې هو په نوزم پس د صورت واقعات او په نزول کې سلور نوي پس د صورت زلزال نه مخ کی صورت سره رب دادین چې مخ کی صورت کې داودو صورت ذکر او دوزر پس به بس مربک لازم چې پاکي بیان کا ادمم در خپل رات چډیر لوی دی ندل دل ته ترغیب ورکې انفاک دا د پاره د دکې مثالین مالو لا غواچه بالم کده الله پاکي خورشین به مخ کی صورت کې اخره کې الوفسبح نو د دې صورت په ابتدا کې او سبح سبح دا سبح لله ما فی السماوات و الارض پاکي بیان ده الله د پاره غسه جسمنونو زمکو کړي خلاصو صورتونه صورت دوی سي دی او ولې حساب پینځه شم آیات ده او دمه تر اخیره پورې په اوله کې اثبات د توحید دی او پینځه وجه د انفاک ذکر کای چې دا مال الگا دا غي د طاره یو پینځه وجه ذکر کای ابو وسره وسروایو او بیا پرې اسکی بشارت ذکر کای مؤمنانو ته چې وکلا وعد الله الحسنه دارنګ زواجر ذکر کای او دې مه یې سره شي دا خلاصبل ته ان شاء الله ا کی بہانی اللہ د پاره مع فی السماوات والارضی اغس جسمنون ازم کو گیری هو العزیز الحکیم دغه الله به زوره وره حکمت والا له ملک السماوات والارض به الله لاردا بچی د اسمنون و دزم کو یحیی و یمیت جوندی کولم له کول کیں هو علی کل شین قدیر دغه الله د پارس قدرت والا هو الاول دغه الله د دا اول دار سنا والآخر آخر دار سنا اول نبي عليه الصلاه والسلام وين انت الاول فليس قبلك شيء الله تداسدم باندې چستا نه مخک سنو وانت الاخر فليس بعد شيء الله تي اخر رسو بسني بیا او داغيو مخکی صورت کې یو خبره 13 شو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام والظاهر والباطن تي ظاهر او باطن ظاهر په اعتبار د صفاتو په اعتبار د قدرتورو چې قدرت د الله ظاهر دی الباطن پټ به اعتبار د ذات او هو به کل شی نه اليم حدا الله دې پاری اوسیز پویا دګرګي ګڼ دی دي الله ادا غي ټولو رجا دو صفاتونه د کیږي چې قدرت په عالم کې د الله دی او په پټو پویدون کې الله دی بس دای په دې صورت اول کې ذکر کړو ولذید الله غذاتن خلق السماوات والارض د قدرت نمونه ذکر کین چې پیدا کړی د اسمانو عظمکه فی ستت ایامین باند ازبقرزو کې سمستو علی الارش به استوا کړي د بارش یا لم ما یلجو فل و یگی باری ته د نگیږي پس مګه کی اما یخرج منها راغتی روز د دینه دن سزونه دی جک تاسو مګه د ذی بیا ته روزي اما ان ذلمنا سمای راغتش الله را وری د اسمانه اما یارج فیها راغتج خیج د اسمان دا وهو ما کوم او د اللہ دتاصردی عین ما کوم تم کم د کی چی ای تاسو والله بما تعملون الیم الله ستاسو بما ملونو باندې بصیر لذون کین الله رب الوله تو عزت سره زما قدرت او علم سره دی کمز کي چې همي اي نذ ب تاسو ليدن کي لهو ملک السماوات والارض دي الله لره د بچي د اسمانونو د زمکو او الى الله ترجو الامور او الله تديو پس يدل ټولو کارونه او الى الله دي الله تا ترجو الامور واپس کول شي کارونه یعنی الله تا دا ټولو کارونه واپس کول شي اختيار د الله دی يولج الليل في النار دنا گيسبو او یو لجنهار فلیلی دنه غیر سبشقې او هو علیم ب ذات الصدور دا الله دے پویا په خبرو د سینو قدرت او علم دا لیو زې ذکر کړي پر از شپې قدرت دې او د سنو په خبرو خبردار دې نو چې هر کله قدرت د الله علم د الله نو اے انسان دا الله په دیدین مال لګا چې مال لګاو الله بلې بدلی درکې او که توا چې مال نه لګوم د دا د غورړه په کار نه ځي پوج زی ک کوي د پاه دمال الله و د مالوله کو ځکه داستان نهدي تو خو په کې ماخلی فکی سبا بهتی نځې بل به پ ناستې نوماللوله کوه عام نوبلله ایمان ناړی پهله وررسولی یو په بغمبر د الله په انفیکوو خرچو مما دهغې نه جاه کوم چې تاسوې ګردول مستخفی جانشین په دی کې فلهځنا منکم را غسان جي مان را اسلاصنا وان وگو خر دي و گا لهم اجر كبير سيد پار دي اجر ډير لوي و مالکم سديتا لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نراله په الله ديزه کې ده لا تؤمنون معنا علما کي چې لاتن فكون في سبيل الله يدا سولمال نه لا کوئی د الله پديم کي ور رسول يدوكم پیغمبرم را بلي لئ تؤمنو بربكم چې ایمان نراله په خپل رب او دې ماې للیتون في کوی فی سببيې ر کوم پې غمبر د لهدعوت دا در کي چې د الله لاه کې مالو لګوي پهکه د غه سااک او الله غستې ستااسونه پخه د ستاسو ک مینینا کوې داسمو میینان الله د نوواده غستیو چې ایمان به پهار اړی و زما د پیغمبر به منئ هول ل دا الله غذاات یون دولهله آب چراليږې خپل بندندهاتتن بهناې نکاره د لایل و خده کوم می ظماتې ل او با سي دا سوده ته روانه راته ان الله بكم لرؤوف الرحيم يقينا ان الله بذا سوده نرمي کوم انکه مہردان فما لكم الله تنفقوا في سبيل الله دمه وجان يرزق العمل استاد او الله رب العز توي جماله الگاوا اړو استاد اذا تي ماليكي وسباب تروانن پاتې بي دینا نو الله وي وی لگاوا پاتې کی دونکه شهده نو وی لگاوا زمو وَمَا لَكُمْ سَتُصْلِحُونَ اللَّهُ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چې مال نه لګوي په لار ده الله کې ولله میراث سماواتي ولارده خاص الله لاري پاتې کې د اسمانونو دز مکو لا يستوي منكم ندي برابر ستا سنا من هوسق انفقات خرج من قبل الفتح محکه د فتح د مکنا فقاتلوا جنگي کړي یعنی یو سړی د جداغې مخ کې دا کارونه کړی دی نو د دمقام زکلوي دی کې دا سخت په ټیم کې د پیغمبر ملګرتیا کړې ده ګلایک اعظم درجه دان دا غسان دا. دا لوی دی په درجه کې من اللذین ذهوا خلقنا انفقوا خرچای کړې ده من باذو رسودین وکاتلو جنگي کړلې خو دی رسنود پارس دین الله و کلا وعد الله الحسن دی ټول سره الله واده کړی د جنت جنت د ټول لپاره دی چې په دیو چلې ده تکا قیامت دغه حکم دی خو مخکانو د پار اجر زک دی یا غی سخته که ملگر تیا کرده دا والله بی ما تعملون خبیر اللہ استاسو بعملون خبردار دی درم منزل لذی یکرز اللہ کرزن حسنا اللہ وی زسریا لگئی نا نو کرزی خورکا کنا اللہ وی کرزی ورکا وی زکرزن غالم منزل لذی مطلب سده یاو سده چه بلا کرز ورکی ندد دا یکینی چې دا ما لگولی ندی دا وسبازت دینا غالم بیا چې زما ضرورت سو زبت غالم الله زه ډیر زیات امانتدار ای چا ه ځان ساه نه پردم مال قرض را کا بدده پسه دررکم منځلله ځې سووک دکس یوکرریز الله کارځون حسه چې قرض زور کې الله له قرض خسته په یظیفه الله بد دوچند کې د دا کرز د د ولهواجرون کریم او د دپاره د اجرې زات منده یوم مطال ممننی اول دا متعلق <متحدث> د د له پوریم. چه ده ده پار اجر بکلی پا آغا و رس بامی او یادا دیزه که لفظ د اسکر مقدر ده ده پا دا آغا ده پار مفولی بیان یاو مطر المومنینا پا کما رچی بوینیت مومنان والمومنات و مومنانی خزین یسا نوروهم بین ایدیهم چروانا بین رنا ددائی مخی ددائینا و بی ایمانی مخی طرف ددائیتا بشراكم اليوم دیتبه له کیږي کی چې زیرل اس تاسو د باران ننزه جنات د جناتونو یا جناتون جي جناتونه دي تجری من ته ال انهار بهي بلند دغه نه نهرنا خالدين فيها مشبې پدیکي ذالک هو الفوز العظیم داده کامیابې ډیر زیات لوی يوم يقول المنافقون فكما رست بوای منافقان سړی والمنافقات او منافقان خزين للذین امنوا مؤمنان وتا انظروا انتظار وکای موندا نكتب اسم النورکم چرنا واخل مونستا سودرانا هغه به تیمږتی سار شي چې مونږ سره ګې بل کورن ازان سره واخلو قیلان دوی توبه لشي ارجعوا وراءکم وافسي رستاستاسونا یعنی دنیا ته به اړل شي دار نه دلته نه ملایږي د دیا غا ټاس پر مرو د کنکشن تاسو دلته نه نه ملایږي د پاور هاوس خو پاتې شي د نه کنکشن به پکاري او اوس هغه سټیشن هم خراب به ختم شې وې او دا غځنه تا روانه لګیدله موږ مشکله ده او ها چې جا alternation یو زلي کنیکشن لګولې ده کنه ها پورا لګیدلې ده رواني کې نو سوي وې دا بوت ویلې کیږي استهزاءا واپسی دنیا تا فلدمی سونورا الټو ويرنا فصرب بينهم او به وهلې شي د دې ترمنځ د دیوال یو دیوال به وکړې شي د دې ترمنځ لهو بابن چې دا هغه به دروازې باطنه فيه في رحمه د هغې دننه طرفب ممهرببان ده الله وصاهر من قبله العذاب او بهر د هغې طرفب یا ذابه نهامان به دن نه طرفبات شي منافکان او کافر به بحر یونا دونا هم به کوې دا منافان دي مسلمانانو ته د به توي علم نه کوم مع کوم منته سره نو چله وکه منخ د سرهدونیا کې یو ض من پرې خدو. حاللو ند به تو چې بالا لی نه خو خبر یک نه په فتنتم ان لیکن تاسو را کړړی ځانو اخبل ګمرهې کښه و نو ته بسم تاسو انتظار کړلو ورتبتم او شم کړو ده الله په یووالی کې پهغررت کو ملامانو او دو ک کړی و اروګانو ح جا امر الله تر دی چې حکم د الله د غ را او کا کڑی ہوئی با دو کا با شیطان وا غرکم الشیطان اللہ حفو کریم تفسیر مدارک کوئی چی شیطان پدی دو کاڑی ہوئی چا اللہ دیر کریم زات دیں لا ڈیر کریم جات نہیں لا يعذبکم ثصرف عذاب نظر کئی گوری او بانه لا با ولا حساب او یا شیطان پدی دو کا کیا چولی ہوئی تے سڑیا قیامت تے تدی دیر مسلماناں اس امباسی چا اگئی ہوئی سڑیا څوک دا غزا نه ستوځي دلې کونه ټیرا غلې دا ډېر سپیره دا خبره کوي دا خبره ده کفر ده کوي فلیو یوم خزمین یؤخذ نن نن بنشغست استاسونا فدیت فديا ولا من الذين كفروا ند کافرونا مأواکم النارو تاسو د ټولو زیاده اور هيا مولا کوم دا اور تاسو رډیر لایک دی وبئ الصل مسیر بد دې واپس راځي دا اور الامیان للذین آمنو زجر ذکر کیده پاره د منافقانو آیا لاوخ نظر هغه له پاره د مؤمنانو ان تخشا قلوبهم لذکر الله چا جزیو کی د دوی زړونه یاد د الله تا او ما الحق او هغه حق تا چرالې گله د الله ولا يكونو کلذینا او ندی کیږي د پشان د هه خلقو او تل کتابه من قبلو چا غیل ورکل شو کتاب په خوا فطال علیهم العمر فطال علیهم وګدا شی په اړيبه زمونه مطلب څه دي تکاسد کړو به نو شخصل جنونه دا غي مطلب دا چې هغه په غفلت کې ډېر وقت تیر کړو نعمتونه وته حاصلېدل او عذاب پینراته نا غي په دې خپل گمراهۍ کې لګو غي دا غي غني مکی من وکثیر منهم فاسقون ډېر په دې کېونه فرمان اې علموا پوایش ان الله یحیی الارض بعد موتھا چې الله تعالی کیسه مکا بس دوچو الی قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ بیان کړی د دا سخت ب لاتونونه لاله کوم دا کلوونه د د پااره چې دقلل نه کار واخلئ انل مد کی نه ترغیب بررکې انفا دا بیا انل مدکی نه یکننان خیرات کوونکی سړی وال مد د کااتېو خیرات کوون کې ځنا نه پهو په ا ولله کاردن حسه اوغاڅوک چې کارې یز لهم هم نو چند کړړی چې د پااره ساب ددی له هم اجرونکریم دپاره د اجرې زتمنند واللهزینا مننوبلله ووررسې او کسان چې معې راړه پلله او په به همبرانودلله نو اولای کو هم مسیدی کوونه دغه دی رشتیې وشوهده او دیدي شان پنیز یا و شووهده او ددي کوان هن د رپنی لهم اجرهم لا هم اجر همد د پاه صاب د د اوونرو همم وړنا والذین كفروا ا و کسان جو کفر وکذبوا و نسبتوا الذروغ بک آیاتنا آیاتن زموندا اولئک اصحاب الجحیم دادی دودخیان اے علم زنه خو پوکای انما الحیات الدنیا یقینن دا جن لګ لاعبن لوبیدی ولا هونا تماشیدی وسینت خائس دین وتفاخر بینکم ها فخر ک ولدی په یوم البانی خپل مسگی دا حقیقت د دنیا ذکر کوي سلورمه واجا الله معلوله کووه کهته وای حشي دی نوڅ شي دی د دنیا حقیت صرف په یو بلبانې فخر دیته کاورون او سیالی د ډېرهو د پمال کېته کاورون او سیال ف عالی په ډیره وو د معلونو کې وله اولا او فولات کې بد دنیا اګقت خدارې ی و ما ډیره نکه او بل وی ما ډیره نکه کم اصلی پشان ده باران مثال د باران خونه ده. آجابل کو فاران باتو. چې خوشاله کی زمیدار لره فصل لیا غا. باران اواری فصل روه ته. زمیدار خوشعاله ده. سمه یهی جو بیا اوچشی. فتره و مصفرن نووینی ته تک زیر. سمه یکون حطامن بیا شی زر زر. دقا حقیقت ده ده دنیا نو. باران اواری ده. شنکه روه ته سرزی باد بیاز مکخالی ننن دنیا کې تو زرغن شو ماشوموی زرغنه دیو او رو رو مضبوطی دی زوانه دو رسی او بیا چې بوداکی گی نو رو رو پکتر آروانه داو دوونو دا سانگی چه اوچی گی نو راکا گی گی او چې انسانم perfekt... دا غصی دیو چه بدنی اوچی گی کې کی اوچی گی نو راکا گشی او آخراکی بودے دیا راو باگی دوی خیر راو باسی دیو او یا په بل څه شي پیښ شي او بس د ویخه ولړی ختم دا حقیقت دی انسان د دنیا دی الله رب العزت وی چې دا نن ستاسو کې دا سبب د سره نه وي او فیل شدید او آخرت کې ری عذاب سخت او من الله او بخنه د الله ورزانه نو راځه د الله دا, و و دا اخرت کې دا دوړ دی بخنه هم دا عذاب هم دی بخنه به ملاوی کې پدې چې د الله په دین ولو ومال حياة الدنيا لا تداجون لغ إلا مطاو الغرور مگر سامان ده دوكي سابقو إلى مغفرات من ربكم ترغيب دي آخرت رلان دي شئي بخنطا ترفض رب ساسونا وجنتين و, و داس جنت عرض وهاك عرض سماعي والارد جي پلن والد آغي پشان ده پلن والد اسمانون و دزمو كده وعدت للذين آمنوا بالله و رسوله تيار قلشوه ده بارد آغي کسانو ایمان را وړی د پهلله او بیا مراننو د الله ظال کا فضل الله اوتی من ش دا فضل د الله د چېوررکې چاله چو غواړی والله حضل فضې لاظیم الله خ فضل لوی دی ما عصاب من مصبت دا پن ځم مال کدی د دیله ساتللی چې سبا په سخته کې بې په کار راځی اللله دا د سخته کې پکار کار مرای لگا سخته ک کے بې زه په کار رازمم ما عصاب من مصیبت نرس یو تکلیف فلاردې پزماکه کې ولافی ان وجه کومه نه نفسن استا سکه الا فی کتاب مگر دا وی لیک په کتاب کې تقدیر کې لیک دې چې صد تر هر سنابدنا لري کېږي نه من قابلیان نبرا ماکه ذاغاره کوله دین په دنیا کې ان ذلک علی الله یسیر یقین ان ذا کار په الله ده آسان لکای لا تاسوا لا ما فاتکم اللہوی دا خبر میدل اولی درکو اخبرناکم بی ذالکا لی اللہ تحزنو ویلی که لا تحصو دید پار جدا سغم جنن شای علاما پاقی سا فاتکم جلل الساسونا ولا تفرحو او مستیو نکی تکبرو نکی بی ما آتاکم پاقی چا اللہ دل در کردی دی واللہو لا حبو اللہ میننکی کل مختال دا حریو تکبر کا ان کی سرا فخورنا او د هر یو لوی بیانه ان کی سره چې بخله فخر کړي مختال هغه چاته وي چې په نورو عملونو کې لوی ظاهرې په خلکو آ فخر هغه دی چې بخله باندې ډوزی ويلي الذين اگسان بخل تبخل وي امرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته د بخل من ايت ولا چا چې مخوالو فَإِنَّ اللَّهَ جَوَاهِرُ الْقُرْآنِ کِده پندې شغل قرآن څه بوئ چې جزا د دې شرط محذوفه ده او مَن يَتَوَلَّ وَچَاجَ مَخْوَالَو فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ دغه پارا ډېره لویه تباهید او هلاکت ني او مَن يَتَوَلَّ وَچَاجَ مَخْوَالَو فَإِنَّ فا اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ دې کې نن الله رب لذ الغنيو بهاجت دې د الله ته حاجت نشته الحميد او ساهله شي دې نور به څوک صفاتو کې لا کا درسلنا رسولنا بالبينات دیزاین دوي مې سده صورتان تر اخيره پورې اپدي کې ذکر کوي ترغيب ال جہاد زور نه سستی کوي انکو ته او ترغيب د اهلي كتاب او ته د ایمان لا كل ارسلنا رسولا بالبينات يکينن موږ لګېلې په پیغمبران په ښګار او دلایلو وانزلنا ماهم را لګېلې موږ د دې سره کتاب او الميزانه او تلا والميزانه او د انصاف یعنی موږ ته حکم کړو دا عدالت او انصاف کولو له حکومتن ناس بالقسط دې لپاره چودري کې خلق په انصاف الله کتاب میں ولور کلو دې انصاف والا زګه چې خلق په انصاف ودريږي نو په انصاف بسنګ ودريږي چې باغی عملو کی وانزلنا الحديده موږ پیدا کړل اوسمنا فيه بسن شديدن پدې کې دې جان سخت او منافع للناس او فائدې دې لپاره د خلقو ولعلم الله من ينصره حدید پارچ اللہ <سؤال> احکار کیا غصوک چی انداد کی دیدن دا اللہ ورسولہو دا پیغمبران دا اللہ بلغیبی پنلیدو ان اللہ قبیون اللہ دے طاقت والا عزیزون حضور ور لکد ارسلنا یکینا لگلو منگا دا اجمالنا بعد اس تفصیل کے لغنی ولکد ارسلنا نوحن لگلو منگ نوح علیہ السلام و ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام و جعلنا فی ذریعتهم ان غرزول او اولاد د دې دوړو کې پیغمبري ول کتاب او کتاب فمنهم مهتدین نوزنی د دینو لار مندون کی او کثیر منهم فاسقون او ډیر په دې کېونه فرمان ثم کفینا على آثارهم بیا اولی ګموند د دې پس رسولتو برسولنا نور پیغمبران زمونږه کفینا عیسی ابن مریم او اولیګل او د دې پس رسول زمونږه اولیګ عیسی السلام زید مریمین وا اتینا اله ورکلو انجیل ورکلوم د لار انجیل وجالنا في قلوب الذين اتبعوه من واچولا پسلون دا غچا کی چې دد تابعداری کړي وا سم دای جوړون کی واچولا رافتا نرمي کول ورحمتا او رحم کول بيوبل ورهبانيه او په ګټ کې نه استل ابتداء اچو د ځان نه ما كتبناها نو فرض دا عمل پدې الله رب العزت دوی دای جوړون ما نرمي اچولې وا درهبانيه دان د ګټ کې کی کین اصل ابتداوها د ځان ایجاد کول دا الله ما د دې په ځلونو کې نرمي اچولوا ما په دې باندې خپل رضا ضروری کړی وا خو د دې سره جلوګ د دې ګټ کې کی کین اصل رهبانيت وای د خزونه د مخلوق نه اړه تکیدل ځنګل کې په یو کوټه کې ځان لکیدل انا ده د دنیا د تعلقاتو نه یو طرف تکیدل الله دی دا کار وکړه او رهبانیته ابتداوها او ځان لکهنا اصل دای دا جوړ کړو په ځین کې ځان نه کار جوړ کړو ما كتبنا اليهم چې دا نو فرض کړي موږ په دای هلت غار ازوان الله مگر دای جوړ کدی لرا د طارا دل ټولو درزاد دا الله دای رهبانیت تلې جات کو نیت خو نیت خو چې الله رضا وا وکاره غلطونه د ځان مه ایداشې جوړ کړو نو الله وای فمار اوها بيدا غیر لحاظونکه حق لرياتها څنګه چې ها کو دا غیر لحاظ هلي چې ځان مه شی جوړ کړو نو به کې خو بیا تیا بیانې آسان تیا هغه کارګی چې کم ده الله تو طرفه ایو اودې مطلب دا ذکر کای چما كتبنا الیم مونږ نو فرض کړی په دې الا تغار رضوان الله مگر لا تول الله نفمرعها بیلها دی کد ددی حق کری ایتها څنګه چا کو د لحاظ ددی اعطین الذین آمنو منهم نور ک موږ هغه سانو لچ ایمان راول ددینا اجرام ثواب ددی وکثیر منهم فاسقون هډر بده کیونا فرمان یا ایها الذین آمنو یهود او نصارا او ته دعوت ایمان او هغه خلق چې ایمان دی چا د موسی علی السلام په کتاب چا د عیسی علی السلام په کتاب اتقوا الله ويا رګید الله او امنوا برسولہی ا ایمان داري په دې په امر د الله یو د کوم نو درب کیدا صلیرا کفلین دوی سی ډبل اجر مر رحمت دې دوجه د مهربانه قبولینا او جعلکم نورن او بګر دې ساسو د پاره ننه تم شونه به چځیب باندې په سراتو تیریګی به پاغي باندې په پولیسی سرات روان به پاغي سره د مؤمنانو ډلکی وَيَغْفِرْ لَكُمْ بِخَانَةِ اوکیتاسودا الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان لِلله یعلما دا دعوت د ایمان په دی پیغمبر اهلی کتاب الله ولی ور کوي لِلله یعلما عبد الله ابن مسعود په قرات کې دا الله مشجاوی لکې یعلما اهل الكتاب د پاره چې په کتاب الله يقدرونا چې ندی قادر دا اهل الكتاب الا شین بهسیوسیز من فضل الله ده دا فضل دالانا چې نبوت ده اهلي کتابه کی د دعوت نبوت خاصه به بن اسرایل ده د بن اسرایل نه بهر الله بل نبوت نو ور کوي الله وای په پیغمبر باندې ایمان راو سره ما د ډبل اجر وعده ستا وکړه چې دی اهلي کتابه ته بدولږي چې د نبوت اختیار ددی پلاس کنه ده بلګې داسمه پلاس کړي هاو دې مطلب ده چې د عالم زاید نه نه الله عالم اهل الكتاب د د پااره چې پوونه شي حاللی کتاب الله یدیروونه چې قادر بشي دا مسلمانان حال شین په هیسیز من فضل الله د اصللولو د فضل د الله نه مطلب صدي الله وي د مومنناو لمې ایمان نصیب کو په پیغمبر او دا پیغمبر میریتن نه پیغمبر وګدو دله بدعوت د ایمان وورکو دی د پارهه چې دد د ذهن نه دا خبره اوځي چې کېنی مسلمانانڅخیر نه شي حاصللولی د خولووی خیر را س کړړدي. فضله بیادل الله یقین فضل د الله لاس کې ک اوتی منیشاو ورک جااله چو غواړي والله اواصل فضې لاظم الله د خاون د ډیر ل فل امتیازات د صورت صورتت مدازې پاغ پځو وجوو د ترغب اللهفااک داررنې د دا صورت مدازې په ذکر د دیال په ماابین د جننتو د جاننمکی دریم صورت ممتازې پوبیدایېش د حکمت دوست پنی سلورم صورت ممتازې په ذکر د بې داف درهدانیا ته واخر داوان رب العالمین یا الله قَد سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سُوْرَةُ الْمُجَادِلَةِ مَدَنِي سُوْرَة دہیں ترتیب دے سورتوں کی اطبن دوستم او پنزول کی یوصل پیندم بس سورت المنافقین نازل شے دہیں ماکه صورت کې ترغيب او انفاق او جهاد تا نو پدي صورت کې زجر ور کوي فساد کوي انکو ته په و جرګو چې پیغمبر او د جهاد او د انفاق په سبيل الله خلاف غلطه جرګي مکو وه دیمهکه صورت کې و فرمایل چې انفاق او کوي د دې لپاره چې جهاد شي هغه ذریعہ د اصلاح ده نو دې صورت کې منا کيده غتري کو نه جاغي سره فساد راځي د امهغه صورت کې د جهاد باره کې دوړلې بیان شوي نو دل دلاغي دواله نموني ذکر کای جيو حزب الله او بل حزب شیطان داوته صورت زجر منافکانو ته اورد درسمه تباتل او خلاصہ د سورات سورۃ کہ دو بابونه دی وډم باب سرلسه مایت پوری دې اول رات کې دی اور اس مې باطل لدفعل حرج عن المؤمنین نذ بار جن المؤمنان نہ تکلیف لریش یا بدی سحرج بیا زجر ورکې او کسانو ته چې د الله او د پیغمبرنا خلاف کوي بیا تخف دی او درې کوعد ذکر کوي د پاه د اصلاح دویم باب د دو سوار لسممه یتنا طراخره پورې هغوی کې زجر دی سره د تفیف نه منافکانو ته او د هغوی نه کاره صفتونه کبا د غوی ذکر کوي قذ سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا قبل اقرا الله بينا دا هغه چې چې جګړه کوله خبره کوله دا سره مبارز خپل خاون کې خوله بنت سالبر رضی الله عنها را له نبی اسلام واقع اس دی واقعي ذکر کړه دا الله پیغمبر از کل زانم نو دی خپل خاون دوادوشم دمانه फायदा غستا اوس ما بچلی او ما سره زېهار وکم زېهار دی دوی یو سړي خپل خزه دوی ته به ما داسي لکه مور نو بس د عربو په دستور کې دا د هميشه د لپاره حرامه نو دې چې دا بس کی نبی له سلام او سلام می بس د ما د لپاره هم ما سره بل سو هل دې نشته خدا سره ته معلوميږي چې ته به اوس حرام اي نو نبی علی تا بیع بیع پیغمبر علیہ السلام ته بیا بیا درخواست کاو چې د الله پیغمبره سماده لپاره سګون جاي شو نبی علیہ السلام یې ظاهر کې ما سره سشتنن زوسوم الله ته دیم فریاد کاو الله او имаده بیا غفریات قبول کو حکم مرو لې تر دغه وخت ته پوری اسلام کې د زهار د لپاره س حکم نو الله حکم راولي کې چې کم سړی د خزه سره زهار او دی بیا د دې بېلګې کول نه رستو کې دل غاړې نه د د طریقې بسایې نو سبب نوزول دا مشهره او حکم هم ذکر کړي قدسم الله یقینا وارد قد الله قدسم الله یقینا قبول کړه الله الله ما اولسیو او السماع مجاز عن القبول د سما دا, دا مجاز د قبول او د اجابت نه نو مالومی گی دا چه دا سمعا سمعا یا اسمعوا باب مانا حکیجی دا دی سمعا دا او ریدل او کلا پا مانا دا قبول سروم رازی نو دا بیا معنا شي نو قد سمع اللہ یکنن قبول اکڑا اللہ قول اللتی بین آدھا غزنانا تجادلو کا چه خبری کولتا سرافی زوجہا پا باردخو الخاون کی او ابن سامد رضی اللہ عنہ کہ وتشتکی لللہ او دی فریاد کو اللہ تا والله یسمع طھا اورکما اللہ اوریستاس خبرے اللہ اوریستاس خبرے ان اللہ سمیع و بصیر اللہ اوریدن کہ دیلدن کہ دے قانون سد یوسڑی زہارو کو نو دد پارا سو کم نہیں الذین یظاہرون منکم ها خلق چ زہار کہ اس تا من النساء نخفلوا ببیاننا بی نماهن نا امهاتهم ندی دا میندی دای عرب بووی چې ځدل او تمور وین اوس په سره څنګه تعلقات ساتي الله دا خدای دروغ وینا نه خزل امر کې دی شي ان امهات هم ندی میندی دای الا الله او ابنهم مگر اغه چې دی زیږولې دي دا یو قانون ذکر کوي چې مور اغې چې تته پېدایې نو بس بو کله کله وای کوې یره دی فلان کی ما ترور ویلې دي ڈیفلان گئی رہا تو زیوے لیوی